Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Fiala János vagyok, lehet? A vonalban Gyurcsány Ferenc Ez a beszélgetés nagyjából annyi ideig fog tartani, amennyi ideig te ráérsz e, Ami nálam van, az alapján hosszú beszélgetésre lehet készülni az én indulatom 7 és fél nyolc között 9-esről lement 1-esre. Nagyon röviden fog kérdezni, ami nem jellemző. Ha megtisztelsz azzal, hogy relatíve röviden válaszolsz, akkor nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélgetni. Kezdhetünk? Én akkor ide. Jó, kezdhetünk. Uh -huh. 2013. október 2-a szerda. Gyurcsány Ferenc SMS-t írt, összefogás témában írja Bajnai Gordonnak az együtt PM vezetőjének és Mesterházi Attila MSZP elnöknek, Gyurcsány Ferenc az SMS-ről nyomban be is számolt Facebookon, Gyurcsány közös ünnepséget a október 23-án. Idézett, Attila és Gordon országjáráson vagyok, most se hallok, más se hallok, minthogy össze kellene fognunk, össze kell fogjunk. Nem gondoljátok, hogy az MSZP-nek, az E14-nek e és a DK-nak közösen kellene ünnepen október 23-át um, mi vitt téged arra rá, hogy úgy gondoljad, hogy ez egy e, e, fontos dolog lenne akkor, amikor még nem írta alá az MSP és az Együtt 2014 a közös együttműködésről való szerződés, de a tárgyalásokon már túl voltak? Hát plán éppen ez, hogy mi nem írta alá a szerződést. Te abban reménykedtél, hogy egy ilyen demonstráció tud olyan erővel bírni, amely egyébként visszatartja a feleket ebben, vagy más vezérelt? Amely legalábbis megfontolásra készíteti őket. Azt kérdezem tőled, hogy végül is sok volt-e vagy kevés, hogy mekkora jelentősége van annak. A politikában mindennek van jelentősége a gesztusoknak is, hogy három vagy négy nappal később, október 7-9 óra 16 hétfő hajnalban SMS-ben a Gyorsányi Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét arról Bajnai Gordon, hogy hétfő délelőtt előtt kezdeményezést tesznek az ügyben, tehát az esemény és az SMS küldése között olyan nagyon hosszú idő nem telt el. Hát mi van ennyi idő kellett ahhoz, hogy ezt végig gondolják, leutasítsák, vagy elfogadják a kérést. Mekkora jelentősége volt annak, hogy ennek az eseménynek a vezetésére, szervezésére Bajnai Gordo, Juhász Pétert, az együtt PM társelnőkét kérte föl, aki korábban nem szeretett volna veled egy platformon lenni, és a Milla két korábbi műsorvezetője nem is vállalt el azt, amit Szaló pál elvállalt. Kulka, János és Csákányi Eszter azt mondták, hogy ők politikai pártoknak nem vezetnek rendezvényt. Hát Ez két különböző kérdés, hogy kévid fogok adni. Az első, hogy a mi szempontunkból mindegy, ezt a kérdést inkább Jóhász Péternek lehet megfontolnia, hogy magában, hogy arra a helyre. A két szerep közti különbséget, hogy építik a kettő közé. Láthatólag egyébként jól meg a dolgát. A magyar állata sem volt, kínos helyén való volt, mennyire ezt látom. Azt meg Egyébként érzékelem nem csak az említett színész kollégáknál, mind a kettők, jól is, nem személyesen is, hanem általában a baloldalon és a szabad világban, hogy nálunk civilek nehezen adják arcukat, nevüket pártpolitikához, inkább általános jellemző félnek az autonomitásuk sérelmétől, nem lehet meg, hogy így Jobban örültél volna az ellenkezőjének? Természetesen. Általában is jobban örülnék, hogyha egy sokkal cizelláltabb, árnyaltabb, sokrétűbb szabadelmi baloldali közösség létezne Magyarországon. A mi amennyiben majd gyengeségünk is, hát nyilvánvalóan az évben abból is származik, hogy nincsen kellő társadalmi mélysége, reprezentációja ennek az oldalnak. Ö nagyon húzódózás. Mármint, hogy milyen társadalmi reprezentációja nincs? Hát nézd, ha körülnézel az országban tudósok, vállalatvezetők, színészek, és folytathatnám világában. Nagyon markás különbség van, hogy a jobb egyetértők, azok milyen aktívan vállalnak szerepet a direkt jobb oldali pártpolitika reprezentációjában, megjelenítésében, megszemélyesítésében a mi oldalunkon pedig mennyire vonakodva történik meg ugyanez. Végül is a sokszínűségnek vannak előnyei, vannak hátrányai, maga a sokszínűség sok, sok szempontból a szabadságnak a szinonimája, ugyanakkor a sokszínűség nem feltétlenül pozitívum, ha ezek a sokszínek egymás, egymás ellenére színek. Azt kérdezem tőled ezen Dodonai bevezető után, hogy ki mindenki egyeztetett az ügyben, hogy a tegnapi eseménynek a műegyetem rakparta mi a forgatókönyve? Két külön egyeztetési kör volt. Volt egy taktikai egyeztetési kör, ott a pártoknak az ilyen ügyekkel foglalkozó munkatársai lettek részt nálunk, is nem választott politikus vezető. És volt egy politikus egyeztetési kör, egy vagy kettő, ahol mindenütt politikusok szerepeltek, nem, sehol nem az első számú vezető nálunk Molnár Csaba volt, aki ezen részt vett, egy alkalommal pedig Kakók György elműségít a kollégánk. Ebben a sorrendről, a legelső alkalommal azt javasolta az MSZP maga, hogy mindenki azonos hosszúságú beszédet mondjon, és 5-6 percben állapodtak meg, és az első alkalommal ők kérték, hogy ők hogy lehessenek az utolsók. Mindenki tudomásul vette. elfogadta a második alkalommal, mert talán abban, hogy Bajné kérte magának az első megszólás lehetőségét, ez kifogás, hogy aztán a többi hogy alakult az, Béletlenszerűen -e, vagy sorsolásra fogalmam sincsen. Volt-e szó arról, hogy mit tartalmazon a beszéd, vagy mit ne? Kérések hangzottak el. A, a, a nagyon egyszerű kérések. Nagyjából annyi, hogy e, lehetőség szerint egymást ne bántsuk, kettő mozgósítsunk a választáson való részvételre. Szándékosan kérdezem, így máskor nem is szoktam kérdezni. Szerintette ezt a két szabályt betartottad de vagy sem? Hát, ha azért mondom, hogy kérések hangoztak el, mert szobályok. De itt hosszúságról és tartalomról volt szó. Hosszúságban és tartalomban te a kéréseknek eleget -e, vagy sem? Csak részben. visszamehetünk a múltba, és aztán visszajövünk a jelenbe? Bárhol mehetünk. Mennyi időnk van? Mennyi az időnk? Hát van még egy jó óránk. Jó, rendben van. Örülök neki. Azt kérdezem tőled, hogy... A múltban egy pár témát szeretnék említeni, és ezek olyan témakörök, amelyek nem véletlenek. A kettőnk ismerettségére való tekintettel rád bízom a sorrendet, elmondom, hogy mi mindenben szeretnék pár mondattal, ha kommentálnád a kérdéseket. Az egyik a kampányfinanszírozás, a másik összött kiszivárogtatása, még egyszer semmi összöttdel kapcsolatban, csak a kiszivároktatás. A harmadik dolog 2006 szeptembere, a, ha szeptember volt, és nem augusztus, akkor az a TV strom. a negyedik téva 2006 októbere, különös tekintettel Gergényi Ég, az ötödik téma az msp ből való kiválásod, és szerintem a kampányfinanszírozást már említettem. Ezt a öt témát ajánlanám neked, nem kevés, de azt gondolom, hogy a jelent mélységbében láthassuk az ezt az öt témát, ha te mást is akarsz érinteni, szívesen veszem, de szeretném, ha érintenénk. Melyikkel kezdjük? A megnyissó rendben. Melyik volt az első, már nem is emlékszem. Kampányfinanszírozás. kampányfinanszírozás. Ugye a kampányfinanszírozás szempontjából talán a legfontosabb az, hogy 2010-ben a választás, tehát az elbukott választás, az elbukott választás után, igen, te már írtál egy dolgozatot, alig egy alatt a 2010-es választás után gyorsan még az MSP politikusok, itt egy röpi című tanulmányt, amely vereség okait és a lehetséges megújulás irányait szolgatta a dolgozatban a demokratikus kolláci mai elnöke önálló részt a párfinanszírozás jogi Fénzügyi morális problémáknak Tovább a cikk és maga a röpirat De ezt most nem idézném Vajon ez akkor elsikkadt? Hát akkor senkinek nem nagyon tűnt fel Nem lett ebből Közéleti vita A röpiratból magából sem Nem tudom, hogy mi érdekelnek ez vajon Nem tudod, hogy? Miért? Miért? akkor az lényegében vízhangtalan maradt. Amit akkor megírtál, az 4-5-6-7, ki tudja hány év tapasztalata volt? Hát igen, lényegében annak az időszaknak a tapasztalata volt, amikor én tudatosan elkezdtem figyelni a Szocialista Pártot. A 90-es évek legvége, a 2000-es évek legeleje, a legelső ezzel kapcsolatos cikkeim, tanulmányaim talán 2000-től jelentek meg itt-ott, onnantól kezdve volt egyre erősebb rálátásom. Az MSZP re aztán tagja lettem a pártnak, mindenfajta választott vezetője, megyei elnöke, választmányi tagja, elnöke, miniszterelnök voltam a párt támogatásával, hát van, az embernek ez is a van. Valójában minek a függvénye az, hogy te konkrét történetekkel nem jöttél elő... És akkor, amikor te a pártfinanszírozás kapcsán részint MSP elnökként, részint miniszterelnökként látványosan, kevésbé látványosan, de érdemi módon léphettél volna, ez úgy tűnik, ha csak valami nem homályosított el a tekintetemet, elmaradt. Tehát mi a leglátványosabb lépés? Nem az, hogy az emberben nyújt egy a problémákat megoldó törvényjavaslatot? De mindenféleképpen ezt, a ebben nem fog veled vitatkozni, de az a kérdés, mely szerint a Puk Lászlóval való csörte, az miért a 2010 utáni időszakra kerül ki a tengerből, miközben valódi vagy vélt ellentétek ennél mélyebbre és időben korábbra húzódik, és akkor viszont nem lehetett erről tudni, miközben alapvetően akkor történtek a dolgok, később már csak a sérelmek nem lettek, csak részben kibeszélve. Ez vajon akkor minek volt a következmény? És ez így nem fontos, ebben a vitában úgy látom, hogy viszonylag későn bukkant fel, hogy én erről a kérdésről miniszterelnökként is beszéltem hivatalosan a parlamentben 2009. januárjában, még hivatalban miniszterelnökként. Nagyjából ugyanazt mondtam, mint amit leírtam pár évvel korábban, és ami félmondatos megjegyzésem elhangzott éppen egy héttel ezelőtt, hogy köztudomású, hogy a pártok, különösen a pártok, lényegesen többet költenek e, kampányra, elsősorban, másodszorban működésre, e, mint amennyi költségetési támogatásuk van, mint amennyiről ők beszámolnak. Ez nem tartható, ez nem stimmel. Erről beszámolt akkor a sajtó, az e, olygót cikke azóta is fellelhető, egyébként az interneten, az elmúlt napokban a Facebookon itt is ott is forgott. Azaz, én többször meghívtam ennek a kérdésnek, mindannyiszor viszonylag sikertelenül. És hát persze, miután ez egy forró krumpi, az ember nem nagyon akarja megvarkolni. és úgy van vele, hogy talán jobb, hogyha a részleteket nem is tudja, mint hogy én magam sem, és mindenki kicsit távol tartotta magát, tehát az egész kérdése. De honnan tudja, hogy honnan, ha nem beszél róla, honnan tudjam, hogy egyáltalán azok a részletek, amelyekről nem beszélsz, azok megtörténtek? Hát legalább két hiteles forrásod lehet, a Transparency International csinált egy nagy átfogó tanulmányt, és az ötös Károly... De én a konkrétumokra vagyok kíváncsi. Tehát azokra a konkrétumokra vagyok kíváncsi, amiről te azt mondod, hogy ne legyek rájuk kíváncsi. Én én, nem. hát hogy le, legyél rá kíváncsi, hát az a dolgod. Én ebben az ügyben csak azt tudom mondani, hogy nagyjából hitelesen bizonyított, hogy három kötőjel títszeresen haladta meg a kampányban elköltött pénz a pártok esetében azt a pénzmennyiséget, amiről hivatalosan beszámolnak. De ha egyszer a Szigetvári viktor kihallgatja az ügyészség, akkor te tiszta lelkismerettel fogod euh, nézni azt, amint őt meghallgatja? Nem hinném, hogy tudna a részletekről. Mint ahogy a más sem. Szigetvári költötte a pénzt, nem pedig hozta. Ha tehát Puklászló megy ugyanerre az ügyészségre, azt már szemtelenül tudnád nézni? Nem néznék én semmit sem szemtelenül. Azért nem, mert euh, ebben az ügyben nem Puklászló elsősorban felvős, hanem a politikus osztály egész. Én ezt értem, de puhlászó volt csak akkor a pártpénztárnok, amikor te voltál az elnök? Egy darabig, aztán. Én ezt értem, de engem ez az egy darab is sok. Tehát, hogy mondjam neked a lojalitás a többiek iránt. Én nem nagyon szeretem azt, és saját magamat is kárhoztatom, ha egy problémával akkor jövök elő, amikor az már posztfesztán van. Az esemény utáni tabletta, az egy kétes értékű eszköz. Akkor mondom még egyszer. Nem a posztfesztán jöttem el elő. 2019 a párt elnöke vagyok, és miniszterelnöke. És akkor jövök elő, ráadásul nem tanulmányban, nem interjúban, hanem a parlamentben. Rendben van, de amint te látod, elnökként, hogy jönnek a kétes pénzek, valamit csinálni kéne párton belül is. Nem pártom belül kell csinálni, mert a párton belül csinálod csak. Én nem ezt mondtam. Én ezt értem, de a párton belül ott, ott mindjárt ott, ott van a legközelebb. Nem a pártot akarod megdüntetni, hanem a rendszert akarod megváltoztatni. Magyarul, hogy nem a pártoddal kezdet, hanem az egészszel. Hát olyan egyoldóbb esélyhátrányt okoznál a pártoddal, pártodnak, ami azonos lenne a feltartott kész politikájával. Én ezt értem, de később viszont Puklászó neve szerepel minél többször, míg más helyeken hasonló emberek, Mesterházi Ernő neve, vagy Simicskalajos Kalajos neve, vagy Nyerges neve, neve sokkal kevesebbet szerepel. Na, hát akkor iparkodjál. Mikor legközelebb beszélgetni fogtál a Bracsicsal, akkor beszélgessével a Nyergesről, meg Simicskáról, és akkor már is majd ki fog egyenlítődni erre a dolog. Ezzel kapcsolatban egy történetet tudok, de az nem publikus. Na, hát akkor miért nem publikus? De erre kért a szerző. Na látod. Azért nem publikus, mert a teljesetetben is lényegében egy alapvetően rosszul működő rendszernek egyetlen egy elemével kapcsolatosan tudnál megfogalmazni. kritikát, is, ez így nem is fennesen méltányos, sem igazságos. Nem, hadd le, akkor én hadd mondjam el az összödi beszédemet, amely ez egyébként nem lesz újdonság. Én teljesen transzparens és átlátható vagyok. De se a Budapest Rádió, sem a a Rádió Q sem, pedig a, a korábbi extrém rádió nem nagyon lett volna fenntartható olyan állami pénzek nélkül, amely részben kereskedelmi, vagy kiemelten közszolgált a rádiók esetében sem a legjobb finanszírozási eszköz. Még egyszer mondom, semmi olyasmit nem tettem, amit a Transparency International kifogásolt volna de faktó. Maga a módszer nem volt szerencsés, valahogy életben kellett tartani a cégeket, valahogy életben kellett tartani magamat, amit én a Verók István való együttműködés idején kaptam e, a Fidesz kormányzat idején a Fidesztől, Borókai Gábortól, amit én most kapok a baloldaltól, a Papcsák Ferencsel való együttműködésem miatt, aminek az összegét teljes egészében átengedtem egyébként a rádiónak a finanszírozását tekintve, attól, am, am, kapok a baloldaltól, az alapján akár kiegyensúlyozat is lehetnék. Hát igen, csak egyik se szerencsés, ugyanakkor valahogy meg kell oldani, én erről permanensen beszámolok. Na, nem kell gratulálni, csak azt mondom, hogy én értem azt, amit mondasz, viszont azt már kevésbé értem, hogy miért nem voltál ennél hatékonyabb beleértve, hogy ugye az ász azt mondja, hogy ő mindent tisztának találta, pedig azt mondott, hogy szeretnéd, ha feljelentenének, mert ha feljelentenének, egyébként feljelentettek a Fidesz, akkor egy bírósági tárgyaláson Imáron a konkrétumokkal is előhozakodhatsz. Tényleg előhozakodnál egy bírósági tárgyaláson azon konkrétumokkal, amelyekkel most nem hozakodtál elő? Hát drága műsorvezető úr, olvasni kell a szövegeimet enni pontosabban, mert az én szövegem arra vonatkoznak, ha van bírósági tárgyalás, oda majd be fogom idéztetni a mai vezetőit, tanúként, és a tanúknak majd igazat kell mondani. Így van, ezt mondtad. Na, nem arról beszéltem, hogy én fel tudok tárni konkrétumokat, mert nem tudok feltárni konkrétumokat. De a kérdéseket a tanúkhoz konkrétan itt szól, Gyorsai Ferenc kérdésre válaszol a szeretni szeretné, ha feljelentelnék, ez lenne a legjobb, ami történhet egy ilyen ügyben fogalmazott, kifejtve egy bírósági eljárásban a tanúk igazmondásra vannak kötelezve, s így talán közelebb jutnának a valósághoz. Szerint ennek nem örülne a mai kormánypárt. Így bizony, természetesen ebben az ügyben azok tudnak felszáró vallomást tenni, akik ismerik a pénzének a forrásait. Az, hogy te egyébként ezzel 2013. októberében, ha előjössz, akkor olyan párttársaidra és olyan pártokra vetsz árnyékot, egyszerre többre, hiszen kirajzás volt 2010 után az MSZP-ből, amely az összefogást nem segíti elő, Ez ügyben téged nem zavart az időzítés. Akkor még ezt mondom, azt hiszem, hogyha valaki árnyékot vagy árnyékot, árnyékod, tehát nem egyik párt, vagy másik párt, hanem a Magyar politikai osztály, hogy rendszer egészen. Én ezt értem, de tapasztaltad azt, hogy utána ez milyen ö, hatást fejtett ki ö, a sajtóra, és aztán hogyan kellett magyarázkodni, vagy nem magyarázkodni? Olyan volt ez, amikor hidegben beleöntik a hidegvizete, az megfagy és ékként működik. Nézd, hát ez egy nagyon nehéz dilemma. Szembeállsz egy ö, ö, nyilvánvaló diszfunkcióval, szembeállsz a rendszer működésnek tüktességtelensége, a két választás lehetőséget van. Nem beszélsz róla egyáltalán, vagy beszélsz róla. Okay. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogy beszélsz róla. Mi legyen a következő az ötből? <gül> a második kérdésed az összeg volt, de csak a kiszimárokodás. Így van. Megvettem az árulókat, ezt most hosszabb nem olvasnám fel. A heti válasz hihetetlen tő, módon törekszik arra, hogy megtalálja a kiszivároktatót, a legkülönbözőbb embereket találja meg, és ezzel kapcsolatban te egyebek között azt mondtad, megvettem az árulókat, a heti válasz leleplező idéje kérdő agyagot között az összedű kiszivároktatókról. Jól értem a szöveget, akkor Baja Ferenc Szekereség és Szili Katalin gyanúsítják azzal, hogy egy közvetítőnek átadták a balasz, hogy elmondott felvételét. Gyűlöm az árulást és megvettem az árulókat, de bármi vádolni, valaki csak akkor szabad, ha megdönthetetlen bizonyítékok állnak rendelkezésre. Már pedig abban a cívben nem voltak megdönthetetlen bizonyítékok, tehát ilyen nem állunk addig el. A te fejedben ott vannak-e a megdönthetetlen bizonyítékok? Nincsenek. Az a három név, ami abban a borítékban ben volt, az egy feltételezés volt? Nem feltételezés. A konkrét Bizonyítékoknak olyan láncolata, amely nem ért teljesen körbe, csak való valószínűsítette, hogy kik voltak azok. A háromból az egyiknek annak kellett lennie? Vagy ezt se állítod? Én semmit nem állítok. A, akkor az a levél miért született, hogy nem tudom, hogy emlékszel -e még rá. Én emlékszem rá az a kérdés, hogy vajon érdemes volt-e azt levélben mond, megfogalmazni, és nem a nagy nyilvánosság elé tárni, amit aztán deltarált Mesterházi Attila. A nagy nyilvánosság elé az ember csak akkor áll konkrét vágydal, hogy hogyha bizonyítékai vannak. De miért kell ezt odaadni ebben a formában Mesterházi Attilának, amikor a ti viszonyottok az lehetővé teszi, hogy az ember ezt egy folyosón vagy egy telefonbeszélgetésben személyesen vagy telefonon elmondja? Azt elvékenyszer az előtt, hogy tudod, hogy miért született a levél? Nem tudod. Azért született az a levél, mert a levél megírás előtti hetekben. a szociálista párt elnökségének egy vagy több tagja azzal traktálta úgy a magyar sajtót, hogy. hogy te, vagy a, te vagy az, aki egyébként emögött állsz? Na most, hogy a Cocialistapánt elnöksége ennek egyik tagja, vagy több tagja ezt mondja, és ezt az elnökség nyilvánosan nem cáfolja, nem kéri ki magának, nem utasítja helyre, hát akkor ebben a helyzetben nem tudsz más tenni, és ugyanúgy az, az elnökséghez fordulsz, és leírod neki azt, amit tudsz. Figyelj, ahogy most telefonon beszélgettünk, nem levelezünk. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy a te eszközeit között azért vannak olyanok, amelyek inkább látványosabbak, semmit kifelé tartalmasak. De ezt a tévedés kockázatával mondom. Nem, félszerítőek. Fogalmazunk pontosan. De hát, Jó, én nem tudok így fontosan fogalmazni, de tudomásul veszem, hogy te ezt így látod, nem akarnak meggyőzni az ellenkezőjéről minimálisan se. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy akkor mehetünk-e egyel tovább. 2006. szeptember 2006. szeptember uh, a rendőrség felkészületlenségéről beszél Gergényi Péter és előjön vagy nem jön elő a tetávirányításod a TV Székház Osroma kapcsán és mi a kérdésed? hogy van-e ilyen távirányítás? mit gondolsz ma 2006 uh, őszéről vagy kora őszéről a TV Székház Osroma kapcsán? te tekintettel arra, hogy ezek az ügyek Azóta hát a szolgáltatás közében vannak gergény és beltáborlagok, épp bíróság előtt állnak, ez megelőzte egy sok éves ügyénységi munka. Egy ügyénységi munkának az egyik része az volt, hogy választoljálni arra a kérdésre, amit te is felteszel, hogy volt-e távirányítás, De az előtti, hogy nem volt a virányítás. Te elmentél az egyik tárgyalásra, amely az én szememben kiállás a gyanúsítottakkal szemben. Ez volt a uh, utána megszólaltattak téged, és azt nyilatkoztad, nem hosszan, de röviden. Gyúcses Ferenc a biztonság ellenőrzése várakozó újságíróknak azt mondta, annak idén a történtek után nem váltotta le benne László volt országos rendőrfőkapitány mert nem tartotta őt felelősnek. Uh, hogy él benned 2006 őszer nem elvonatkoztatva sajnos. Attól a tegnapi mondattól, amelyet szerintem elhamarkodottan. És hangulatkeltően mondott a miniszterelnök úr, mely szerint ma is megtennék azok, akik akkor a tömegközé lövettek, remélhetőleg csak gumilövedékkel. Én ezt egyébként olyan mértékben felháborítónak tartottam, amilyen mértékben csak lehet független attól, hogy a 2006 őszi eseményekkel kapcsolatban hiába telt el közel 7 év. Az ember a hangulatai és az esze miatt sem tud világosan látni, bár én nagyon törekszem rá. Szerintem lehet nagyjából világosan látni azért. A szeptemberi események után a mai kormánypárt az akkori ellenzék még azért interpellált a parlamentben, hogy a rendőrségi miért nem lépett fel erőteljesebben, miért nem tudta jobban megvédeni a székházat. Határozott a rendőrségi fellépést igényelt. Aztán szépen lassan ez feledésbe merült, és már mindenki csak 2006. októberére emlékszik ahol a rendőrség, hát mondjuk úgy, hogy határozott, kemény módon oszlatta fel, az egyébként akkor jogszerűtlen. Amikor rólad, mint szemkilövető kormány első emberéről beszélnek, hogy érzed magad? Hát úgy, mint ahogy amikor most fölött beszélgetek. Azt kérdezem tőled, hogy te az akkori, az akkori rendőri erőszakot ma nem gondolod-e túlzottnak, és nagyon ellencsapásnak, mint ami akkor indokolt volt? Érdemben nem, e, azzal együtt sem, hogy kiderült, hogy az egyes rendőri intézkedések között voltak szabályszerűszerek, de például a fokája éppenséggel nem a e, gumilövedéknek a használata. Ez a bizonyos azonosító számnak a kérdése, hogy mintha olyanokat is írt volna az akik egyébként hogy békésen viselkedtek, is aránytalan volt velük szemben való fellépés. De nagyon sok Európai és külföldi példát megismerve abban az időszakban, hogy hogyan jár az a rendőrség, hasonló helyzetben. Úgy látom, hogy a magyar rendőrség fellépése e, e, alapvetően és indokolt volt, e, nem lók ki szokásos európai rendőrségi gyakorlatból. Igen, de Magyarországon ennek nem voltak előzményei, nem gondolta, de az, hogy neked ezzel kapcsolatban, ha nem is váltasz le embereket, olyasmit kéne mondani, mert az indulatok elé megy, ami látható módon az időben, ahogy múlik az idő, nem csökken, nem is nő, eszközé vált sajnos. Október követően felfértünk egy tőlünk független bizottságot, hogy vizsgálja ki az eseményt, Göncöl Katalin egyetemi tanár vezetésével ebben a bizottságban... De ezt pótolhat -e a te politikai megnyilvánulásodat? Hát politikai megnyilvánulásom sok volt abban az időszakban, minősítettem is értékeltem a helyzetet úgy, ahogy... Akkor igen, de ne felejtsd el, hogy az a pártársad a szónak abban az értelmében, ahogy ma, tehát nem a szó konkrét értelmében, de akivel egy könyvben is mutatkozol, és aki ma műsorvezetőként azonosítható, Révész Mártiriuszként szólította azt az embert, akit akár indokoltan, akár indokolatlanul megvertek, de ezt az insinuációt vele szemben a parlamentben nincs ember, aki eltűri. Ja, hát ez nem veszem ennyit, a ember. Igen. Igen. Én komolyan vettem. Engednek, hogy a hírekre való tekintettel a legrövidebb verzióval állni És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Folytathatjuk? A vonalban Gyurcsány Ferenc Egy téma maradt az ötből, azt hiszem, ha csak nem számoltam rosszul ami hát volt szó igen pontosan nagyon jól beszél Dóna, meg uh, 2010 után amely ugye a te életedben meghatározó volt, másfelől már kevésbé hiszen akkor már nem voltál se miniszterelnök se a párt elnök, hiszen azokról korábban lemondtál az, hogy valamikor 2010 október tájékán megalakult a platform amelyről azt mondták bizonyos vezetők a szocialista pártban hogy ez párt a pártban hogyan vezetett az út a kiválásig, és ez a kiválás mennyire ment békésen, sérülések nélkül, Illetőleg ezek a sérülések mennyire köszönnek ma, 2013. októberében vissza? Nézd, um, hát beszéljünk akkor egy mondatot arról, hogy mi a akkori vitának a lényege. Úgy foglalhat össze egy mondatban, hogy jó néhányan azt képviseltük Orbán szinerépése után, hogy nem hagyományos bal és jobboldali politikai versengésnek nézzünk elébe, hanem e, van az önkénynek a szervezet hatalma, és ezzel szemben a különböző színezetű demokratákat kell egy pártba összefogni. Mi, ha úgy tetszik, pártot szerettünk volna, tőléppen nyitva a szociálista pártból. A szociálista párt vezetése pedig azt mondta, hogy hagyományos szociáldemokratapolitikát kell folytatni. Erre a mi általunk itt, sőt álláspontok képviselőre jött létre a platform, és hát kétségtelen, hogy az a fajta aktivitás, amit mi ott tanúsítottunk, pártszabadással, pártreformigénnyel, hát az nagyon sokakat, hát hogy mondjam, érődikén érintett, és hát egy év belső vit után kiderült, hogy ezek az álláspontok nem egyeztek össze, és hát elvártunk. Akkor viszonylag békésen és nyugodtan azzal citrázva, hogy a Szocialista Párt Akkori vedetése megakadályozta, hogy nekünk rakciónk legyen. Mi ezt kénytelen kelletlen tudomásul vettük. Ez a bizonyos levél? Ez szóval a bizonyos levél. Bennünk egyébként emiatt nagyon mélysebb nem maradt, vagy ha maradt, akkor az idő után behegett. ilyen problémák már nincsen, nem hány, nem hány tolgatjuk föl. Amikor most a közös indulásról szóló tárgyalásokat folytattuk, akkor derült ki, a szocialisták érvelésében, hogy bizony bizonyít, nagyon sokakkal szemben vadaival, molnával, varjival maradtak, hát sebek, és hát nagyon nehéz lenne ilyen pasikkal, meg hát felszervelem, egy, egy vadaival, egy, egy listán szerepelni, Láthatólag tehát maradtak érvékenységek. Nagyjából időben egy, ö, ö, egyszerre történt, hogy te imáron az új, kampány taktikád alapján egy pár napra beköltöztél egy avasi lakótelepi lakásba, és a Mesterházi Attila pedig azt mondta, ettől teljesen függetlenül, hogy az MSZP megerősödve került ki ebből a szituációból. Mit gondolsz ma, ma a demokrat Ez egy rossz kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Ma ez a két külön egység vajon többet ér, mint annak idején az egy, vagy sem? Hát nem elvítségeket itt erre neked, hanem... Kutatásadatokkal válaszolok inkább. Amikor én lemondtam a Szocialista Párt vezetésére, akkor nagyjából másfél millió szavazónk volt, e, aztán az elodálódott egy millióra, és nagyjából így stabilizálta a itt a Szocialista Párt az elmúlt egy évben érdemben. Nem növekedett, nem csökkent, stagnál a támogatottság, e, és a mi támogatásunk meg mostanra mérten is legalább két 300 ezer, tehát ez hozzátesz akköz, amit a Szocialista Párt egyedül úgy látom nem tud elérni. Minden pártnál fontos az első ember, minden kampánynak ebben eddig fontos volt, hogy ki az első ember, aki ugye most nincs. Ha a te személyedet kivesszük abból a pártból, amit egyébként te magad is hajlamos vagy időnként Gyurcsány pártként apostrofálni, akkor az a párt ma nem tartana ott, vagy ki tudja, hogy egyáltalán hogyan létezne, ami persze egy történelmietlen felvetés, de a te személyednek ez esetben felfokozott jelentősége van. Nézd, én, én a párt politikájának fontos Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert nem, itt most nem a te személyed istenítése, vagy éppen a döntése a fontos, de ennek a pártnak az identitása elvileg azonos a te identitásoddal, amely nem minden szempontból szerencsés, mert azért ez nem feltétlenül egy személyé. Tehát, ahogy én Somogyi Zoltánt nem bírom nézni az ATV képernyőjén, számomra annak idején Fodor Gábor mondta, hogy egy identitását kereső ember gyakran eltéved, ez a mondat egyébként akkor konkrétan Orbán Viktorra vonatkozott. Ez a Somogyi Zoltán, akinek az eszétnén soha sem vitattam el, soha egyetlen önkritikus mondatot legalábbis számomra nem mondottam a felháborító kampányról, amit ő az MDF érdekében folytatott pénzért azért, tehát nem egy, egy voluntír munka volt, hogy bejusson a parlamentbe. De miközben nagyra becsülöm Herényi Károlyt, vagy azt a kerékbászi Szabolcsot, akik mondjuk a Herényt jobban ismerem, számomra az ő jelenlétük. A te pártodban, vagy a te koalit, tehát ebben a, ebben, a, ebben, a, ebben a közegben egy nagyon furcsa valami, ami bennem gyanútkeltő. Hát akkor tudok válaszolni, hogyha megfogalmazod az nem látom azt a, tehát a dabaszkuszi úton való közlekedésüknek nem látom azokat a stációit, ahol tud, amíg én téged értelek, miközben nem feltétlenül értek veled egyet. Addig Herényi Károlynak a magyarázata, mely szerint miért talál meg téged, mondjuk ő kevésbé fontos, hiszen ő nem tölt be vezető szerepet a te pártodban, de most mégis az ő mutogatja a baloldali sajtó, ami számúra semmivel nem kedvesebb, mint a jobboldali sajtó, ha egyébként kampány, szintisztán kampány célokat szolgál, azért meglehetősen elkeserítő. De én nem ezt gondolom. Szerintem én bizonyos koherensen képviselek nagyon-nagyon régóta egyfajta meggyőződést. Ennek ezért bizonyítéka van. A magyar jobb oldal elhagyta a demokratikus polgári közepet, és hát vannak olyan jobb oldali konzervatív politikusok, akik számára... akkor engedjed meg, hogy konkrét az égzelezem Herényi Károlyt, akinek a mondatait nem minősíteném, mert ava rosszul járnék, mert elveszteném azt az erkölcsi apportot, ami van Nincs okom Gyurcsányt védeni, rossz miniszterelnök volt, soha semmit nem fejezett be, permanens módon előre menekült. Nem tudom, hogy nem volt ebben elég erő kitartás vagy támogatottság hiánya győrtört. A Fidesz-től az MSZP fülét, farkát behúzva lapított, Orbán azt csinálta, amit akart vagy ami éppen eszébe jutott, Gyurcsány védtelen volt. Mellesleg a bölcs Orbán ott kezdte ásni a saját sírját, hiszen amit nem engedett Gyurcsánynak, azt neki kellett miniszterelnökként végrehajtani a lást, felsőoktatási és egyebek. Azt azonban el kell ismernem, Gyurcsány nem szélkakas, nem viszonyozza a fidesz a száznapos program azzal, hogy most rezsicsökkent és ordas hazugságát értetni, hogy az mszp teszi. Az elvei közül sokkal nem értek egyet, de elismerem hű hozzájuk. Nekem, mint demokratának egykori ellenfelemtől ennyi is elég. Hát figyelj, hogyha neki elegendő az, hogy te azzal mellett az elveid mellett kiállsz, amelyekkel ő nem ért egyet, de te kitartasz mellettük, és te ezt örömmel üdvözlöd, hát én azt tudom mondani, hogy én ennek a klubnak nem szeretnék a tagja lenni. Nem, ebben az ügyben túlságosan vagy ebben mint általában. Ebben az idézett szövegben kalcsi nem mond sem többet és sem kevesebbet, mint hogy azt tiszteli az hogy az elveihez hű marad. Hát az lehet. ő egyébként nem ért egyet? Nem így van. Hát a példa például a... Az elvei közül sokkal nem értek egyet, de elismerem hű hozzájuk. Itt a mondat. De mi az a, mi az a probléma? Hát az, hogy ez alapján téged választ, hát ez számomra egy identitás hiánynyal azonos, vagy legalábbis azt jelenti, hogy egy apafigurát lát benned, ami az ő életkorát tekintetbe véve, hát enyhé furcsa. De, hogy is. De. Jó, most előre szalaktam elnézést, azt mondtam, hogy nem lesz De Dehogy de. is. Dehogy is. Hát ő, ő, tök igazságtalan vagy. Hát Igen. De... Te szereted azokat, akik de. téged szeretnek. De, de mondd meg, hogyan választott engem a, a karcsi? Mivel? Hát, ez bizony tőle kéne megkérdezni, de nem fog én, tudni. Én, én, én nem tudom, hogy a karci tagja lenne ami pártunknak. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de az a baj, hogy aztán később már egy ilyen uh, szószolója lett a baloldali sajtónak, mint egy megtért jobboldali, és én ezekkel a helyzetekkel mindig nagyon óvattal bán. Csodbányal, hát mert óvatosan. Valószínűleg te is óvattal bánsz azokkal a parlamenterekkel, akik nem minden szempontból tűnnek parlamentereknek. Nem, nem értelek. Tehát amikor az emberhez egyszer megtér egy politikai ellenfel, akkor az ember nézi azt, hogy benned komoly megbánás, komoly meggyőződés motivál, vagy ha ezt nem látja, akkor azért három lépés távolsággal kezeli. Itt van ez a idézére mondom, jelentéktelen történelmi a Csörcsin nevű. Hányszor váltott pártot életében? Itt nem arról van szó, hogy hányszor váltott é. pártot. De az a kérdés, hogy a pártváltásait egyébként vala is elmagyarázta, vagy nekem hitelesnek tűnik, nem a pártváltásról van szó. É, a nem kell elmagyarázni, mert nem váltott pártot. Tehát azt gondolom, hogy. Eh, eh, de akkor jó ide a Csörcsé? Hát mert, hogy pártmáltásról beszéltél. Értem, de a Herényi meg nem pártot vált, hanem vélemény. Értem, hogy még a pártmáltást is meg lehet hitelesen magyarázni. Itt van például a Kukáért, ő rá igaz, a kerékbárti Szabocsnak az ügye, aki azt mondja, hogy ebben a helyzetben ő konzervatív, liberálisként, fősorolva azt, hogy miben és miben nem, ő magához legközelebb azokat a nézeteket vallja, amit írott módon meg elmondva a DK képviselt és miután ezt alátámasztja 789 ügyen, hát valóban az a hely. Neked ebben igazad van, de csak az utolsó Tangó Párizsban című filmet tudom neked ajánlani, a Marlon Brando, aki azt követően e, tud a Mária Schneidernek vagy tudná magát odaadni, miután meghalt a feleséget. Tehát én előbb a gyászt szeretném látni, és utána pedig az új szerelmi kapcsolatot. A gyász ki kimaradtával nekem ezek a kapcsolatok hiteltelenek és amorálisak. Hát nyilván nem ismerem a jobb oldalt <hállt> de azt. Nem kérdőhezem meg, hogy ezerszer elmondták, megírták, hogy mi történt a jobb oldalra, a siászpártyukkal tekintsük egy gyásznak. Oké, rendben van. Én azért egyszer egy saját magad által írt könyvet szívesen olvasnék, az elmúlt pár évről, ha majd egyszer lesz rá időd, de nem kívánom, hogy legyen rá időd, mert nem szeretnélek a politikától elvonni. Azt kérdezem tőled, és keretes szerkezetben foglaltuk a jelent a múlttal, eljutottunk oda, ami az Együtt 2014 és az MSP szerződés kötését illeti, Véleményed szerint abszolút kudarcot vallottál -e akkor, amikor nem elég, hogy nem azt érted el, hogy az aláírást későbbi időpontra vigyék, hanem korábbi időpontra vitték. Mi korábban október 23-án írták volna, október 22-én is aláírták, és ez Bánu Andrásból azt a kérdést váltotta ki tegnap, hogy nem lett volna jobb az aláírást egy nappal későbbre tenni, vagy több nappal, miközben ez egy technikai dolog, ami persze nem csak technikai dolog. Hát simulikus dolog meg ellenzéki mozgalmakat, pártokat és idő választóikat, sokakat, akkor azt hiszem, hogy talán több, mint szerencsétlen, hogyha előtte egy nappal két párt pedig arról állapodik meg, hogy ők és egyedül csak ők az ellenzék hiteles képviselői, és senki másnak nincsen helye az ellenzék napja alatt. Ez már nem egyszerűen engem, hanem a választók sokaságát elgondolkodtatja, hogy Hihetes lehet -e, akkor két a két pártnak az összefogásra vonatkozó szövege? Mi okán nem sikerült neked ebben a szövetségkötésben harmadikként jelen lenni? Hát lehet, hogy elkövettem én is az újlag stratégiai hibát. De közben teát iszol? Igen. Van vagy? Nem, csak kérdeztem. Reggel van. Rendben vagy, csak az, azon gondolkodtam, hogy a lelki kameráimból működnek, -e, de igen. igen. Azt nem látom, hogy milyen ruhában, vagy de a teát átosz hallva. Figyelek. Kockásban, kockásban, akkor, hogy most még velád beszélgetek is két megbeszélés lenyomok, aztán hétvégi eltűnök. Bicikét uh, pihenni, kemény, jó néhány hetünk volt, és utána megint kemény jó néhány hetünk lesz. Most úgy döntöttünk, hogy három és fél nap pihenést kiállt, de hogy. Nem ez volt a kérdés, az volt. Egy pillanat, ha már, ha már itt félre mentünk, egy fél pillanat, akkor még egy fél pillanatot. Ugye ezzel kapcsolatban szeptember 12-én a Republikán intézet konferencián az a szigetvári Viktor, akivel tudtam, hogy most is kapcsolatban az korábban pedig egy nagyon szoros kapcsolat volt, a következőket mondta. Gyurcsaj Ferenc barátom a személyes ambíció azt mondja, végül az együtt társadalmöke szerint nem mesterházén és nem bajnai múlt, hogy a DK-val folytatott tárgyalások kudarcot valóta a Ferenc barátom a személyes ambíciója és érthető önrehabilitációs törekvései oltárán feláldozta a DK felépítésén dolgozó munkáját, mondta az együtt társadalmöke, szerint a DK-val folytatott tárgyalások tanúsága, hogy az ellenzéki pártoknak tudomásul kell venniük, hogy 2010-ben a választók 70% az akkori státuszkó szavazott. Szigetvárli Vitorszint az MSZP 2010 után helyesen döntött, hogy markásan kormánykritikus és határozott a baloldali párt lett. Tiszteli Mesterházi erőfészítéseit a szociálisták újjászervezése terén ez a baloldali fordulatot, fordulat ford egyben teret nyitott, együtt együttszerű centrum párt számára. Pont. Na hát, el is jó fog. Egy-két dolgát tegyük ki ennek a szövegnek. Évi az, hogy milyen lehet szavaztak 2010-ben az semmilyen eligazító erővel nem rendelkezik a tekintetben, hogy milyen el is mire fognak szavazni 2014-ben. Ilyen alapon minden választásokon vesztes párt azt rosszathattá magát a vereség után. Nem lehet 2014 tekintetében 2010-el érvelni, hogy mivel döntöttek a választók 2010-ben. Hát majd döntönni fannak 2014-ben úgyra. Pont. Uh, ami pedig, hogy kivitázozz fel, bár kétségtelen, hogy az én politikai meggyőződésem, habitusom nyilván ott van a demokratikus koalíció egész politikájában. De mondjuk ilyen kérdésekről, hogy milyen tárgyalási mandátummal mentünk oda az MSZP-hez. Abban Gyurcsány Ferenc nem csak, hogy nem dönt egyedül, hanem tanácskozások megbeszélése, sorozata az, ami ezt eldönt. Én ezt elhiszem, de amikor a Gyurcsány Ferenc a saját pártját egyébként képes Gyurcsánypárkként apostrofálni, akkor azt gondol, hogy Gyurcsány Ferenc szava, Ugyancsak ennek számít, de könnyen lehetséges, hogy döntő. Ö, könnyen lehetséges. A leg, én a legtöbb vitát úgy vezetem, hogy elmondom a kialakult helyzetet, és azt kérdezem, hogy na akkor kollégák szeretek, hogyan kell dönteni. Az elnökségi szavazásot tudjam, a nem is szavazok. Ö, hanem próbálom a nagyon különböző álláspontokat időnként, mert mondjuk más képviselő, Nidermüller Péter és Más Bauer Tamás, valamilyen módon összehangolni. Nekem ebben a pártban Mióta ez megalakult, nem kellett még, hogy mondjam, e, e, saját politikai súlyomat teljes erővel adba vetni, hogy úgy döntjünk, hogy én szeretném. Az elnökség az esetek 99%-ában e, szépen lassan arra a válaszpontra jut, ami nekem is elfogadható, és amit tudok támogatni, és kimondom a döntést. Hozzáteszem, így volt az a tegnapi beszédem esetében is, amiről három körben tárgyalt az én elnökségem, hogy E, milyen habitussal, milyen tartalommal e, mit el? Ez Látszólag az, az én de tartalnak, is valóságosan e, hát 17 embernek háromszori is igen sok munkája volt benne. Jó, de hogy Orbán Viktor beszédét nem mondhat -e el mást, a te beszédetet sem -e el más. Azt kérdezem tőled, hogy végül is az a gondolat, mert szerint 2010 környék után létrejöhetett volna egy ellenzéki kerekasztal, amiből nem jött létre semmel, nem a mostani helyzet alakult ki, ezt te mivel magyarázod, mennyire tartott szerencsétlennek, ez az Együtt és az MSZP megállapodása mennyiben egy olyan sziget, amely a környező tenger sose teszi azt lehetővé, vagy nem teszi azt számára, hogy egy újabb szigetet, vagy egy ennek megfelelő szigetet tudjon magából kikristályosítani. De ennek semmi akad, nem, nem most sem, hogyha a szereplők szeretnének ülni, de láthatólag ez a két párt nem akar emberben leülni. Ebből az E14 álláspontja a legkevésbé érthető, akik azt mondják, hogy úgy akarnak egyébként velünk együttműködni, hogy még tárgyalni sem akarnak leülni. De ugye én ezt jól érzékelem, hogy te alapvetően nem Gyurcsány Ferencként lépsz fel ebben a mostani szituációban, hanem két szerepet, valamit tőled egyébként nem állt távol. Egyfelől te vagy a nép, már másfelől te vagy az a politológus, aki azt mondja a nép hangja hatására, hogy fiúk, így nem fog nektek sikerülni. De, de nem most, én ezt mondom, 2010 szeptemberre óta, akkor egy konferencián, amit a világ szervezet mondtam először, hogy ez így, ebben a hagyományos baloldali szerkezetben nem fog sikerülni már azt, hogy a Orbánt. korbánt. Ne... Minek tulajdonítod azt, hogy erről a kispadról téged kiszorítottak? Tehát, hogy még a kispadról is kiszorítottak? Hát, ezt nem így látom, a demokratikus nagyjából a annyi támogatója van. Nem arra gondolok, a megállapodást tekintem itt most egy egységnek. De ez már, ez már nem 2010, legalább két ok van. Az ok az 2014, a másik 2018. A 2014 illeti, az 2018. A 2014-et illeti, a R14 és az MSZP magának szeretné fenntartani mind a 106 választok kerületet, senkivel nem akar osztodni. Nem csak velem nem akar osztozni, mással sem akar osztozni. de hát itt nem róla van szó, hanem mögöttem álló választokról van szó, hogy szükség van-e ezeknek a választóknak a meggyőződésére és politikai erejére. Én szerintem igen. Hogy ők miért gondolják az ellenkezőt, azt gondolom, azért, mert e, hát a belső hatalmi e, viszonyaik alapján nem nagyon tudnak többet betengedni. E, az MSZP-nek már az is nagy engedmény volt, amit az e meg kellett tenni. De miért kellene nekem elfogadni, hogy a nem? Egy másodpercét álljunk meg. Kellett, vagy nem kellett? Nem értem. Kellett, vagy nem kellett? Mit kellett, nem kellett? Tehát azt mondod, hogy amit ott kellett, vajon az kellette? Kellette az, az MSZP-nek az együtt? Ez egy nagy kérdés. Hát ott, akkor, abban a helyzetben az MSZP úgy értékelte, hogy neki ez kell. De te ennek érted az okát? Ö... Az se volt egy ilyen bársonyos összesimulás? Igen, hát abban az értelemben kellett, hogy az MSZP-re hatalmas nyomás nehezedett, hogy szélesítse az együttműködést, és azt gondolta, hogy ezt meg lehet húzni csak az L14-jel. Az Együtt 2014 és az, az, az MSP együtt több, mint külön-külön a kettő? Most nem választó jog értelemben kérdezem. Nem, nem, nem, most semmiképpen nem. Hogyha ebből egy egységes lista lett volna, egy is jelölt akkor, akkor azt mondom, hogy igen. De nem ez történt. Nincsen politikai szövetség. Mi van akkor, amikor te azt mondod a nép hatására, amely mögött egy skandál, hogy összefogást, miközben azoknak, akiknek dönteniük kell, összezárnak? Hát akkor veszíteni fognak egy csomó szavazót. Ki lehet-e kényszeríteni azt, hogy az embert meghívják egy olyan buliba, hova nem hívják meg? A választókat ki tudják kényszeríteni? te azt mondtam a szövegem részében, hogy Hogy fogják ezt a választók kikényszeríteni? Hát, hogy azt fog kiderülni, hogy az Isten nem akar növekedni annak a két pártnak a támogatottsága, sőt, esetleg még csökken is. Ami meg... Azt mondod te, hogy egyébként, ha ezt 2014 márciusában belátják, akkor mondhattál volna azt, hogy hamarabb is jöhettek volna erre a döntésre, de nem lesz késő? Hiszen te azt mondod, hogy az utolsó pillanatig fenntartod annak a reményét, hogy... Igen, hát nyilván az utolsó arra vonatkozik, hogyha egy... Limitált megállapodás jön az csak az egyéni választókerületekben. Itt nem ismerjük a részletes szabályokat, de ott az eddig érvényes szabályok szerint az utolsó, utolsó munkanap 48 óráig vissza lehet lépni. Uh, ilyen visszalépetések egyébként voltak. Nem lesz késő? Van. Hát van egy példánk, a kisgazdák és a Fidesz közötti visszalépetés 98-ban az utolsó nap történt meg. És nem lesz késő, nyertek. Ez egy gyakorlati kérdés, és nem elvi kérdés. Igen, ez egy gyakorlati kérdés, és nem egy kérdés. A meg azt mutatja, hogy akár utolsó pillanatban is vissza lehet lépni, a választok megértik ezt. Az, hogy közben a felek mit mondanak egymásra, az legyen különböző rádió és tévéműsorok témája, nincs jelentősége. De van jelentősége, de természetesen addig ameddig versengő versengőfelek is, addig kikerülhetetlen, Félet, ez hogy... 2014 márciusában, ha ez a dolog megtörténik, akkor utána azt lehet mondani, gyerekek mekkora jelentősége volt annak, hogy... Annak, hogy megkülönböztették egymást, egymástól, abban volt jelentősége, hogy az addig eltelt időszakban a választók ilyen-olyan módon döntenek, dönteni fognak, hogy kit támogatnak egy e, ilyen sokszínű e, ellenzéki világban. De nem gondolod de azt, hogy miközben van logika abban, amit mondasz, te magad egy olyan csapatjátékos vagy, aki a labdát ritkán adja át másnak, és nincs az a szövetségi kapitány, aki azt mondja, Gyurcsány csak akkor fogsz a Neymar helyet játszani, hogyha leadod a labdát, hogyha a messzi jobb helyzetben van. Hát nézd most, én egy demokratikus kualitájáról csapatot vezetek, abban a labdát nagyon-nagyon sokszor de most egy nagyobb közegről beszélsz? Parancsolsz? Most egy nagyobb közegről beszélsz. Nem tudok beszélni, hogyha nagyobb, nagyobb közeg lesz az én csapatom. Jó, csak ennek a közegnek, te naponta viszel be olyat, akár a kampányfinanszírozás, akár más dolog kapcsán, ami alapján azt mondják, hogy ők nem szeretnének veled együttműködni. Lehet, hogy a pártoddal igen, veled nem. Hát pedig sajnos én a saját pártom álláspontját képviselem, de abban én semmi kivetni magam nem látok, hogyha a visszavazó igényt, próbálják meg. Nem gondolod azt, hogy időnként a saját magad viselkedésével vagy az akadálya az együttműködésnek? Hát nem tudom, nem tudom, ezen gondolkodnom kellene. Szívesen adok tanácsot. Ön azonosan kell, hogy viselkedjek. Távol áll tőlem a politikai taktikázásnak mindenfajta verziója. Minden esetre tennap nem mondtad a népnek azt, akik ott skandálták, hogy összefogás, hogy hagyják a mesterházit beszélni? Mentem volna fel a, a, a színpadra. Igen, mentél volna fel a színpadra. Igen, Nem, az lett volna. Hát nem tudom. Adok, én sem vagyok csapatjátékos, de vannak olyan pillanatok, ahol hirtelen csapatjátékossá válok. E azok, akik ott voltak, azok nem az én embereim voltak. Ödögemből. Elvilag ott mindenki a te embered volt. Hát ez, itt, egy, itt, itt az ellenzék lépett fel. Hello. Mondom, itt az ellenzék lépett fel, hát ez nem szólistáknak volt. Én onnan veszem a bátorságot, hogy egy sokszínű ellenzék. Tehát <gül> vélemények a vezetője hát vagy Annyiban, amennyiben ez a bátorság van benned. Nem, nem, nem tudom, hogy bátorság kérdés. Jó, ha én műsorvezető lettem volna, én ezt megtettem volna, hál' Istennek nem voltam műsorvezető. Miután én formálisan azt ígértem a népnek, hogy kérdezhetnek tőle, te messze túlterjeszkedtél azon, amit el nekem, nagyvonalú voltál, lehetővé teszed, de azt, hogy elnézéskedünk a fél de két vagy három olyan kérdés, amely itt most felmerül az emberekben, beleértve, hogy nem személyeskednek, feltelsenek neked. Gyors. Gyorsan, 353-94-51 arra kérem önöket, hogy legyenek szalonképesek vagy megtanítom önöket rapu, repülni elnézés, hogyha netán sokkal értelmesebb kérdéseket tettek volna fel, mint én ebben az esetben raboltam idejüket 353-94-51 először, ezt csak azért mondom, mert hogy ne raboljam Gyurcsány Ferenc idejét és mutatván azt, hogy közben igen, halló halló jó reggel. Jó reggel. köszönöm szépen, nem? Vannak olyan hallgatók, akik korábban eljátszották, de ez, ez, ez mindkettőnk érdeke. Tehát azt szeretném, hogy olyan hallgató telefonálna, aki... Halló! Halló, jó napot kívánok érdeklen, még hogy a Gyurcsány úr, hogyha sokkal lényeges, tehát az együttnél több szabadója lesz, mint hogy a Fialó mi műsorában volt egyszer ilyen, hogy lehetett szabadni kváltók, az a, a, a, a, a, a... Mi a kérdés? Ne, ne tőlem kérdezzen, a Gyurcsánytól kérdezzen, mi a kérdés? Hát azért, mert ön jobban tudja kommunikálni. De lehet, hallják egymást könyörgöm. Akkor elnézés kérek, akkor őt öne kérdezem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Jó nem tudom, hogy világos volt -e a kérdésem, vagy nagyon nem, nem. Más volt. Hogy nem hallottam. Hogy a DK-nak van lesz-e, illetve van én, nekem az a véleményem, hogy már most legalább annyi, mint az együtt 2014-nek a szavazó között van annyi szavazója, és abban az, ugye, hogy, hogy már a is műsor... Mi a kérdés? Hát, hogy ő, akkor abban az esetben, akkor mi a felállás? Tehát, mm -hmm. Mi a felállás akkor, ha? Igen, hát mi? már vannak ilyen kutatások, múlt héten megjelent egy, nyilván fognak meg olyan is megjelenni, amikor még az l több szavazója van, és remélem, hogy jönnek majd olyanok, amikor már nekünk van több szavazunk. Nem szabad én szerintem elveszíteni 2-3-4 embert, Emlékezzék el 2002 és 2006-ról, a szocialisták pár tízezerrel nyertek is. Ha nem akarjuk elveszíteni ezt, és közös az érdek, akkor szerintem mindenki, azok is, akik most azt gondolják, hogy lezárták a tárgyalásokat, abban lesz érdekelt, hogy ezeket tűnissák, én végebben vagyok érdekelte, ezt képviselem, erre vonatkozó levet írtam a Mesterháznak, és bajnagynek most már hetekkel ezelőtt. Hatalmas plusz lenne, Hogyha végül nem a megállapodás, de ezt szerintem mindenki meg fogja érteni. 353 először. 353. másodszor. 33-94 senki többet hogy ezzel mit fejez ki a nép, az majd egyszer kiderül. Te a rangosan folytatott beszélgetésben arról beszéltél, hogy fogadást mersz ajánlani egy 10%-os parlamentbe jutás esetén. Én nem fogadok ellened, mert annál sokkal fontosabb és sokkal pozitíva figurának tartalak. Az összes hibáddal együtt, hogy ellened fogadjak, az nem telen lenne. Hogyan tudnánk mégis úgy fogadni, hogy ez a 10 Hogy nem De jó érzés, hogy nem kérdeztek a tekintetben, hogy úgy tűnik, hogy amit kellett, azt Nem csön ki. is, hogyha így marad, akkor a leglényegtöbb kérdés marad ki. Felj a saját telefonom, bár ezt nem fogják hallani. Háló! Azt mondja a technikusabb, hogy az is lehet, hogy lefagyott a rendszer, mint hogy próbáltam rájönni arra, hogy az indexet tegnap mi gátolta abban, hogy működjön. Azt akartam tőled kérdezni, de csak tolmácsolni fogom tudni a szavaidat, mert adásban nem tudlak, rakni, hogy semmilyen telefont nem lehet fölhívni, hogy hogyan fogadjunk, miközben te sokkal fontosabb vagy annál, hogy ellenet fogadjak arról a 10%-ról, amit a rangosnak említettél a Klubrádióban. Ne, ne, ne, de úgy, úgy értem, hogy mi ketten. Tehát, hogy akkor fogadunk -e egy francia pesgőben, de úgy, hogy én nekem nem lehet öröm az, hogyha nem véletlen, tehát hogy kiad kinek francia pesgőt, hogy ne legyen olyan, hogy én kárörvendő legyek, mert nekem nem érdekem az, hogy te rosszul végezz. Igen? Jó, rendben van, akkor a tiszt, kevesebb, mint tiszt, én kapok egyet, ha pedig igen, akkor én adok neked, hidd el, és remélem ezt elhiszed nekem, őszintén kívánom, hogy nekem kelljen adni, de ezt nem a többiek rovására mondom. És köszönöm szépen az együttműködést! És most közeleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.